Bon vespre. A partir d'ara comença sintonies fora corda, programa que durant una hora i fins a les 10 podeu escoltar tots els dijous aquí a Titoieta Ràdio, el 108 de la FM o per la xarxa a www.titolieta.cat, o si ho preferiu, a través de Ràdio 77, eh, a internet a www.77.wordpress.com. Bon vespre. Amb el programa d'avui donarem per acabats aquesta sèrie de programes que han dedicat en el món de les versions, també anomenades en un llenguatge, direm, metxats i <laughs> Aquest bloc de programes que teníem ganes, ja feia estona, com us vam explicar, eh, de treure la llum, tant per les curiositats eh, que ens despertaren algunes versions, com el de donar un poc de llum clara i sobretot eh, amb la tònica habitual del programa crítica sobretot tot aquest món de les emulacions, les còpies i adolacions a certes bandes que, que avui en aquest darrer programa ha arribat a la seva fi. Després de d'aquest quart programa seguirem en la dinàmica habitual de Sintonies Fort Corda, amb els seus continguts, com ja coneixeu, de propostes musicals amb informació de ses bandes opinió i crítica d'algun tema d'actuïdat que ens foti tant com a altres Bé, comencem, estàs a Sintonies, fora corda Out of the swats of New Jersey Here it is, the official US chaos tribute to the exploited fuck the USA Take it away boys Est impressionant d'esterra ja, heu sentit. Era un tema original de Exploited. Que aquí eh he acabat de sentir una versió de U.S. Eh, una formació eh, nord-americana que per lo que sabem se va crear fa fa estona, l'any 1981 i eh, aquest tema i ja, aquesta versió que fan eh, U.S. Chaos de Exploited la mestreta d'un tribut, eh Exploited enomenat punk not dead que se va editar l'any 1999 a través de Segell Ritma, Ritming Vicar Records. Bé, i com us ha dit Equin Braulio, eh, aquest, eh, aquest tema és un, un, una versió d'un tema original d'Exploited, de, aquesta banda, eh, podríem dir, tan polèmica amb tot el tema, tot el tema que se, de, tot, de tantes notícies i tantes informacions eh, i tanta controvèrsia creat, no? sí. amb el tema de, de la relació amb el, amb el tema súper despreocupat amb, amb, amb el compromís i relació amb, amb, amb, amb certs amb certes bandes nazis i certa simpatia per tot aquest tema que des d'aquí podríem quasi prometre, ja que les promeses són un poc, poc cutres podríem prometre de fer un programa especial i de treure tot l'entrellat i tot el... Tot tot lo que hi ha aquí radera de tota aquesta banda. També s'ha convertit en un pot de cobre bronze, deixa'm. Sí, ah. però per això, no? per, per això estaria bé treure-li treure, treure a la llum la la veritable veritat. Eh, sí, perquè per internet corren molta que molta informació i no saps fins quin punt és fiable digne, no? Bé, desplegitet eh, per qui i no el coneixia, una banda mítica i molt referent, sobretot d'aquest punt agressiu, amb aquesta estètica eh, tan cridanera. No? Una banda del Regne Unit d'Escòcia, exactament, una banda que es va formar al 79, i, I bé, com us ha dit en Braulio, heu sentit la cançó de Fac de Usa, Fac de Usa que és un, un dels referents ja d'un de, de, de, de, de, de, dels seus discs de Traps of Tomorrow, que és un, un dels disc eh, més, més coneguts, enregistrats el 82. Bé, eh, com hem dit, ja xerrarem largo i tendido d'aquesta banda. <ríe> bé continuarem amb el següent tema a veure si, si, sabeu, si sabeu qui són 99 Red Balloons, tot un hit aquest, uh, que és, que diversionen uh, en 7 seconds. Uh, aquesta formació de, de Renault, de, de Nevada, dels Estats Units, eh, uh, aquesta formació mítica de de i de, de més de set cenes age que se van ancrear l'any 1979 i que pelol ja sabem menjar totgen. Uh, aquest tema de, que versiona de nena de, Ma, catre... que, és, que és en directe, ja us haureu fixat sí, que un so com... un poc així com ho vist en directe uh, aquest tema de 99 Red Ballons el varen treure en el seu disc anomenat Walk Together Rock Together de l'any 1985 Bé, i com us ha dit en Braulio, nena, aquest, aquest podríem dir, producte, no? <ríe> aquest producte. Uh, nena era un, la cantant Alemanya uh, amb, el nom, amb el mateix nom de, de, de, del grup, nena, l'any 1981, va, es va crear el 81 fins al 87, que del 87 va passar... A uh, una altra formació, amb una altra banda com a, com a solista. Bé, la cançó que està d'anar red ballons, suposo que a més d'un de Valtros l'heu conegut uh, amb aquest tros de versió, no? Aquí podem veure podem veure un, uh, un, una mostra no? d'un estil fent, uh, fent una versió d'un estil totalment diferent, un estil comercial, com era, era el, de, el de la nena amb un amb un tema que a més a més aquest de Nighty Night Red Ballons pf, volia ser un tema amb un contingut eh, mig reivindicat, era així com molt light i molt cutre, eh, i bé, i el Seben Segons suposo que amb un, amb un to d'una mica de sorna, no? Sí. <laughs> Vam fer... Bueno, hem de dir una puntualització, la nena aquesta, eh, com deia jo, que era un producte total, un producte comercial eh en aquests circuits comercials, òbviament. Té 30 àlbums. <laughs> 30 LPs. Sí dir, mateix. Que... I bueno, es va conèixer un poc amb aquest tema i <laughs> alguna més, però sí. ja em diràs tu. Feina una feta sí mateix. Ja em diràs. Bé, seguim amb un, amb un altre tema. A veure, a veure canviant, canviant, de, canviant de terços. <ríe> aquest, aquest final finalen dos espantat en altres sí. i tot, eh? No si viés, no sabia si és guait de siviel, Que reventava esa porta. Òbvia. Sí, perquè, a més estem a ho sentit. Sí. Uh, és una versió d'un grup, uh, una versió de, de, original de Warhead, aquest tema tan famós de Zuka que aquí versionaven un grup de Budapest, eh, uh, Eta. Sí, sí, sí, talment. O sigui, a veure, Eta. el grup ETA versionava a UCASUPS, sí, sí, amb el sí. tema de Warhead. Això sí, mateix. Sí, sí. Aquesta formació, ETA, em vaig nom no sabem si en referència... Bueno, cercat la cercat les sigles a veure què collons volien dir per una curiositat eh, insana, i hem dit hòstia, a veure què vol dir això, i no hi ha hagut manera, en una banda realment hi ha poca informació, eh, aquella, sí, este, o no n'hem trobat massa. Este, este ja me diràs, d'Hongria, un, un grup aquest, que està format a principi del de anys 80, en Hongria, en aquella època, està dins, uh, de Telon d'Acero, uh -huh. Sí, sí. I, per exemple, eh, les seves lletres eh, s'equilleuen eh, en el comunisme que s'havien implantat en aquells països eh, mm. després de la Segona Guerra mundial. Que, de, I, que després, en canvi, quan el, quan el sovietisme s'enfondrà cap al 89, no? mm. eh, aquesta, aquesta banda de veterans eh, posteriorment dirigiren la ràbia cap a els governants Eh, que podríem dir de, de, en aquell moment, no? de tota tot la realitat progressiva de, de mercantilització i mercantilització del, del país, com, sí. com el que va passar allà. No? Mm. Sí. Bé, eh, podríem també xerrar molt dels UCASUPS, eh, aquesta banda d'Anglaterra, de Londres, eh, una banda formada del 76, i aquest tema que hem sentit, òbviament, és un dels més famosos, no?, d'aquests aquest, himnes. <ríe> un greatest hit. Sí, sí, sí, un, un, un hit d'aquests uh, sentit a, a, arreu arreu del món. I bé, aquest, aquest, aquesta banda formada, el 76, que fins ara encara toquen, uh, aquest tema de Warhead l'hem uh, extret d'un disc enregistrat al 1980, 4 uh, anys uh, després de uh, que es formessin, ha anomenat Brand New Age, New Age, que era el segon disc. I bueno, primer podríem dir, com a curiositats que ja vam comentar en altres programes, que els Ucasubs primer es van dir The Subs, però a Escòcia ja hi havia, ja hi havia una altra banda amb, el no, amb aquest nom i se'l van tindre que canviar un poc per decència, <ríe> per al Dau que sops, que avui dia hem de remarcar que moltes bandes ni miren a veure si existeixen altres bandes, altres continents o altres països que es diguin igual. Sí. Hi ha, jo què sé, cerca o cerqueu a internet Escòria, una, una banda que es digui igual n'hi ha 15 o n'hi ha 20. Uh, sí, sí. No Podríem que... fer programa també d'això. De l'originalitat dels noms, sí que és vera això, eh? sí, sí, sí, Bé, bona proposta. I bé, eh, es van canviar el nom, com us anava dient, i bé, eh, sàpiga que era una banda referent pels que no la coneixeu, eh, amb un estil molt peculiar i personal, eh, que podríem dir que a vegades rossava fins i tot el pop, no? una, una, una, era un punt molt rock, molt rock, massa rock i tot, molt, molt tranquil, molt peculiar. Sí. Bé, seguim amb una altra versió, a veure, a veure si la coneixeu una altra versió eh, també feta d'un de, tema dels ucasubs, a veure si la coneixeu, que molta gent es pensa que era pròpia, igual podríem dir que eh, no sabem si potser perquè han fet poc ressò, en el seu moment van fer poc ressò de que era una versió, o bé... O no, per ignorància, com és el nostre, sí... Vé, bueno, sí, no? jo yo la coneixia, pero la sentit alguna vegada y di, "Coma? Sí, está. A veure si la conexeo. Vinga. I doncs, sí, aquest wallhead que havien fet a eh, Zucassuts, aquí és paraula si permanente, el que m'heu vist, eh, l'han canviat per Porqué. El Porqué, no, no, aquí una altra mostra, no, de, de, de temes d'aquests bastant musicalment bastant iguals, però amb, amb la lletra bastant, bastant canviada, no? Sí, una versió sui generis de paraula si eh, de permanente, d'aquest wallhead de, de Zucassuts. Curiosa. Sí, la paraula és permanente, aquesta formació que va tenir tan curta durada, però que va tenir tanta repercussió, i llavors, i encara ara, perquè és, és un dels grups Potser jo personalment més m'agraden de tot el que se nominar, la movida i hi tota sí, aquel, sí, sí. aquell moviment. Sí, podríem dir els, els, els més autèntics, no? potser, dels més autèntiquillos. No? Sí. Bueno, de fet, ells eh, es, van, es van retratar rebutjant bastant no? tota la moguda aquesta madrilenya. Bueno, van estar marginats justament per això, no? perquè se S'en cagaven bastant amb el tema de, la, de tot el tema de, de, la, de, la, de la movida madrilenya. Uh -huh. Bé, ara, ara volíem passar a, a, a comentar, a fer un, una petita pinzellada perquè intentarem un altre dia aprofunditzar més en el tema però com no, podríem comentar temes d'actualitat sobretot sobre, el, sobre els nous muntatges eh, de l'Estat, sobre, sobre la càrrega, repressiva i de control contra els moviments anarquistes amb la detenció dels 5 de Barcelona, els anomenats 5 de Barcelona i, i la nova llei paradoxalment batejada com a, com a nova llei de seguretat ciutadana. Sí, paradoxalment, una llei que val protegir en el ciutadà sí. quan en realitat és per reprimir-lo, per tenir, tenir se ciutadania que hi data i ja té lliure seva, -se a televisió i a oh, l'ordenador i... Sí, que ens volen fer creure que és, és pel ciutadà, com moltes lleis que, que treuen avui en dia justificada amb els seus... Amb, amb, tot el, amb tota la parafernàlia que tenen a darrere, amb els seus mitjans d'informació o de desinformació i de manipulació i bé, així de ben muntat ho tenen, no? Amb aquesta facilitat que tenen per... per, per per treure lleis i justificar-les eh, de qualsevol manera. Aquesta llei eh, també batejada camallà llei Fernández en referència en el ministre d'Interior, que és la proposada i don eh punteja es multar eh, per exemple a manifestacions que sinjúria, que se faigin injúries eh, contra Espanya, o contra les seves institucions. Això és que molt mal de reguar. <laughs> és una injúria. És, ja ja m'ha diràs, això també. Tent a compte la de llibertat d'expressió. Bé, també jo, jo penso que això podríem fer moltes reflexions, no? Sobretot aquest tema, eh, el pervers que és, no? Aquestes lleis tan àmplies, no? Amb aquesta interpretació tan amplia, ho podríem dir, no? Sí. Que tot això és, és bueno, avui t'ho deixo passar, però demà ho interpreto com em don la gana i no, no? Vull dir que... I l'o far anar a la llei és que donarà podre als policies això per, per multar. Que siguin realment els policies de chiptaparis amb multa i que aquesta que diguem multes ja no tenir una tramitació és judicial de faltes, o saps que no siguin els jutges que es taparis amb multes, sí, sí, sí. sinó el mateix els policies, és terrible que no hi hagi una regulació una regulació, no?, sobre això. Sí, és és esquerós, tot això. Sí, és I bé, una, volen uh, multar també tots els temes de scratches, els temes de de manifestacions sí. o no com Bé, eh, eh, també insultar a les polícies. Bueno, obviously, tot ah. això va pues, ser un un una doble moral i una interpretació, bé, infraccions eh, molt, gra, molt, molt greus que són de 30.000 a 60.000 euros. Convocatòria i assistència i manifestacions amb finalitat coactiva. Eh, perturbacions molt, molt greus de l'ordre en actes públics, eh, esportius, culturals o espectacles. És a dir, jo que sé, què passa? No pots pujar en un escenari i ensenyar es No, no, és que és terrible. No, és que arribarem... És una passada. Bueno, són lleis, com sempre repetim des d'aquí, des d'aquest programa que no intentem no tenir més espels a la llengua eh, bueno, són lleis retrògrades i totalment franquistes que és en, en el caire i en l'estil que sempre eh, han, han governat aquests, aquests del PP no? vull dir, escolta, són l'herència franquista de tota la vida, sí, i qui em dirà el contrari és que vaja, és terrible, i aquestes infraccions que anomenava eren les de 30.000 a 600.000, perdoneu de 30.000 a 600.000 euros. 600.000 euros... Ja em dirà, tot on les té. Tot on les té, 600.000 euros. Sí sí sí, sí, sí, sí. Infraccions greus. N'hi han una infinitat. N'hi han concentracions no comunicades a les institucions de l'Estat, és a dir, tota ha de ser consentiment, això és el que volen, control absolut. perturbacions greus de l'ordre... Actes públics esportius al tal alterà a l'ordre públic encaputxat o amb qualsevol element que dificulti la identificació. Mm. Al final et faran maquillar i tot. O Sigui no, no, usè tiene que ir com la foto del carnet d'identitat. obstruir l'autoritat en l'execució de decisions administratives, obstaculitzar greument l'actuació dels serveis d'emergència, de, en el desempeny de seves sus funciones, desobediència o resistència a l'autoritat, bueno, aquestes ja, ja hi eren, el que passa que les han endurit, sí. no? han, han endurit tot això, no? uh, pertorbació a l'ordre, bueno, n'hi ha un infinitat. portar a exhibir o usar eh, armes de, mo, eh, de, de modo negligente o temerario, o fora de lugares habituados, és a dir, que si un encara que tingui el permís d'escopeta de, de <ríe> i l'ensenya, <i> <ríe> se'n va a la garjola també. Vull dir que... Bé, bueno, <ríe> en fi, això se'ls hi podria aplicar moltes vegades als policies quan treuen les pistoles a les, a les manifestacions. Sí, en conclusió podrien dir que, que és una llei en sa qual es poda en aquest cas es govern des PP se prepara per a possibles respostes socials contra totes aquestes mesures que en s'excusa de la crisi, mos van empobrint i mos van explotant dia a dia unes mesures que, que bueno, ja... ja... Sí, Som sí, per rebentar i el problema és que s'eixispa no s'acaba d'encendre no i no s'acaba d'encendre, no. I no usomens i s'encendrà. Bé, referent a lo que a lo deien Braulio, eh, és, és, és, és clar, l'han anomenat ja a més a més la llei anti anti 15M, eh, és duna manera, parla sí. la, la poc han tingut aquestes eh, multitudinàries manifestacions i mobilitzacions per part de, de la població ja. ja no és a dir no, no, no és que hi hagi un, un sindicat o hi hagi alguna cosa que hagi mobilitzat sinó que ja es palpa i, i es pot entreveure que ja és la població que està fins als collons de, de, de, de que sigui sotmesa explotada, robada i, i a més a més no ninguneada sinó que ja, ja el, el el pèl que prenen a la gent, el pèl que em prena, perquè eh, bueno, la dinà, la dinàmi, les dinàmiques de, del sistema avui dia i dels governants actuals és bastant patètics. Eh, M'ho prenen per venalls, eh, eh. I, i, i cal que digui aquests venalls de s'emprenyeran sí. bé, eh, com hem dit en els pròxims programes intentarem amb la dinàmica habitual del programa intentarem eh, desglossar i desarrollar més totes aquestes notícies sobretot aquestes tan greus com de la, de la cooperació de les policies xilena amb l'espanyola i tot, tot lo que hi ha al darrere, sobretot aquest tema del muntatge del dels cinc de, ah, sí. detinguts a Barcelona i tots els interessos i les relacions que hi havia des de que hi havia Pinochet amb l'època franquista i segueixen a venir, eh, perquè la, els policia, la policia espanyola ha instruït a, a, policia, a la policia xilena i moltíssimes coses més en, sí. en les relacions diplomàtiques i extraoficials. Sí, et refereixes en el cas aquest de, de, dels, quin, des... dels 15 detinguts a de Barcelona. Sí, d'aquests 5 que vam detenir, de els dos que, que encara ara estan a la presó, mm -hmm. eren de, de nacionalitat xilena, que els acusen d'evaporar bombes a iglesias, els acusen de, de, de, de pertany a un suposat com el de Mateo Morral sí, aquell... un, un, un muntatge sí, una, tot això és un pan misteriós i cal sí, que dieu sí. sabrem, sabrem la veritat de les sí. coses perquè... aquests, aquests dos detinguts que comentaves eh, van estar eh, imputats amb un, un altre muntatge que, mm -hmm. amb el temps ha donat la raó Uh, aquestes suposicions de, de muntatge mm, ja és, és públic que, era, sí, ja. que va ser tot un muntatge policial a Xile hi ha un documental per cert hi ha un documental. el, el, el Casso bombas. bombas que el podeu cercar ja no sé si em sembla que a Youtube hi és però bueno, si no a lloc i bé I xerra i explica tot aquest muntatge policial que ja s'ha fet públic era, que va ser un muntatge òbviament on aquests dos detinguts eh, del 5 de Barcelona estaven imputats i, i van estar absolts perquè per falta de proves o sigui que, que hi ha aquí una, una simbiosi entre, la, entre aquests dos governs eh, i, i la policia que està un poc aturada ja amb la retirada, podríem dir, de ETA i tal. i, i, i ataquen, ataquen a, a altres col·lectius, Uh, òbviament lluitadors i, mm. i transformadors d'aquest sistema i aquesta, o, o, o, o que intenten transformar i, i lluitar contra aquest sistema que ens oprimeix tant, la veritat. Oh. Això sí que són versions. I aquí ho diria, una versió que fan aquí es Converge del Black Flag. Bé, com heu vist, una, una brutalitat. I una versió que se fa en seva, aquest grup, el Converge. Sí, sí ben, ben seva, eh, amb sí, aquest so Converge total. Eh? És difícil d'endevinar que sigui una versió de, de Black Flag. El Converge, aquesta formació de Massachusetts, que es va formar l'any 1991 i bé aquest, aquest tema la versió que estan de Black Flag han Anni, late this week. Mm -hmm. eh, la mestreta d'un tribut a Black Flag anomenat Black on Black que va 2002 eh, va editar, però que ja va se va tornar re, eh, se va tornar a editar l'any del 2006. Mhm. Mm i bé, xerrant dels Converge i aquest so tan peculiar amb aquesta versió que em deia el Braulio que s'han fet seva, sí. Hòstia, a més a més és llarga. Eh? <laughs> Els Black Flag, una banda també molt referent, sobretot amb, la, amb el contingut de les seves lletres i la seva trajectòria, una banda que es va formar als 76 als Estats Units a Califòrnia i, I en el que va feren aquest tema Any late Any La this Week, extret del seu disc discLost eh, em sembla que és el seu penúltim disc enregistrat en el 84. També un tros de tema. I bé de Black, dels Black Fack eh, ja anem xerrat eh, eh, l'argo i tendido en aquest programa en, en anteriors programes, van de referent en l'escena per això per als seus continguts i sobretot després a la trajectòria a la trajectòria que va seguir el seu cantant eh, en Jerry amb, amb la banda de Henry Rawlings mm. Band. Band. Bé, eh, seguirem amb una altra versió, a veure, a veure si sabeu, no so menys que ta, que aquesta gent. Taratà. <'en> Ja heu vist sons sons de punk francès Identité X fent una versió, òbviament, d'una Nadala. Sí. <laughs> hem, de dir, hem de dir, reconèixer que, que aquest tema va, va ser un dels seleccionats perquè coneixíem a la banda que hem fet eh, anteriorment en, en, pro, en els darrers programes. Uh, i el vem es i no sabíem ben bé, diem, hosties, això és que és una versió, és una versió i no sabia, imagina, imaginaus la puta cultura sí. que tenim sí, no, la <laughs> de va ser tot, eh llavors, eh caltant, sé i falsedat. Ah, exacte. De soet alcóica, la sí. mateixa tonada. És la mateixa tonada. És eh, la, eh? la, la Navidad, vida. I, sí, ets, sí, sí ets és la, la mateixa verra. tonada ja això és una versió d'una cançó de Nadal, no saben quines, no saben. Poron poron no los peces del los peces no, no, bueno, eh, ens, ens va costar, eh, la veritat, vam dir, no, no, és que és una versió, és una versió, i al final vam caure, eh, bueno, perquè veieu la cultura nadalenca que tenim. Bé, Identity X, un, un grup francès, eh, d'aquesta onada de, de punk rock eh, francès que, que ens agrada tant en aquest programa, amb aquests sons tan nets i, i clars, eh, Identity, Identity X, eh, una banda... Una banda que tem sembla que només dos o tres LPs, sí. una banda formada al 1986. Aquesta cançó que heu sentit és Zebeux, io Zebeux una fil, una fille. Jo el francès, amics, ho sento molt, però bastant pitjor que l'anglès, imagina't. Uh, extret del disc, del que vam extreure el, el tema que vàrem posar en anteriors programes, yeah. a, a aquest gran disc de Les Noveux Barberies. O sigui que no sé com collons es pronuncia. Les Noveaux Barbares. Bar -bar -bar bar bar les Noveaux Barbaries. Barbaris, -bar això si és anglès. Barbaris, Barbaris, les Noveaux Barbares, Barbarbarbarbaris. L'usuși. És a traducció crec que no deu ser, ser nou bar -bar no s'anala els els nous, els nous bàrbars, això sí que està clar. Bé, un any en registrat un, un disc enregistrat l'any 1988. Bé, ara seguirem amb un tros de versió macrometallera, uh -huh. feta pels Machine Heads, una banda d'Estats Units, formada el 1991, una cançó eh, eh, treta d'un bonus track eh, del seu gran àlbum Burn My Ace la veritat és que per mi, un dels discs més bons que hi han perquè tot l'altre que tenen tot Tenen un so més comercial, un, un metal, un poc més... Va, va primer i, i el millor, sí, sí, en sí, diferència. Sí. Sí, sí, hem registrat el 94. Uh, bé, això, aquesta, aquesta versió és una versió de Poison Aidi, de la gran banda Poison Aidi de Portland, d'Oregon, formada al 1980. I la cançó que, que sentirem... Uh, és Alan's On Fire extret del disc de Poison ID de Field de Darkness bé, uh, sense estendre'ns més millor la sentiu que flipareu I ara, per acabar, posarem uh, un tema original d'una banda, Hurt, uh, una banda dels Estats Units, uh, que ja fa estona ja se varen crear, l'any 1973. Uh, aquesta banda la, la posarem, com a curiositat, uh, per conèixer la font de, de la de posterior versió que sentireu d'aquesta banda tan estimada per nosaltres, de Jacuset, la gesta Chanya ja fan d'aquesta versió original de de Hertz. Ja la sentireu i que llegava, eh, uh, sentireu eh uh, de, de Cuset. Un tema nomenat Barracuda. Això mateix. co cool. Esperem que aquesta sèrie de programes dedicats a les versions us hagi, si més no, donat a conèixer curiositats i despullat alguns temes que sempre havíem pensat que eren propis o originals. Fins i tot pensant-nos que la versió era el tema original o que en algun cas que el suposat tema original no fos el veritable original. També hem eh, pogut veure la devoció a la relació de diferents estils per altres, o manatjant-los o fins i tot ridiculitzant-los. Pogu veure també versions que superen estem original, mancó la nostra manera peculiar manera d'entendre i sentir la música, o també eh, ens hem llibertat de criticar durament, com es mereix, l'oportunisme o la poca originalitat d'algunes bandes. Ah, fins i tot aquesta nova moda de de crear bandes únicament de versions Uh, això, de, de, de, de, de estil que és més cutre i apareixen orquestres de Pabla. un <ríe> sí, concert de, de festes majors sí, sí. Bé, fins aquí hem pogut estirar aquesta horeta fins al pròxim dijous a les 9 del vespre aquí a Titolleta Ràdio i a Ràdio 77 que després de clausurar aquests quatre programes especial versions com us hem dit seguirem amb la seva dinàmica habitual a la que esteu acostumats, aquí a Sintonies Fora Corda. Bon vespre. Bona nit. Bona nit.